Mágikus idéző formulák. Negyedik. Minden testetöltött dolog nemzője az idea, tehát nemzője betegségeinknek, kudarcainknak, balsorsunknak is. Ötödik. Az egészséges, építő, harmonikus gondolatok egyensúlyt hoznak létre szervezetünkben épp úgy, mint körülményeinkben. Hatodik.